<laughs> Am observat că te uiți un pic în câș. Este ziua internațională a inimii astăzi. Iubește, nu știu ce zic. Îmbrățișează un coleg. Îmbrățișează soția, iubita, nevasta, copilul. Iubire! Și este, este și ziua internațională, și pe asta chiar vreau să o sărbătorim cum se cuvine. a cafelei. Uh. Nu știai asta. E ziua internațională a cafelei. Mergem să turnăm... O cană de cafea, cum să faci? Nu zici rău. Ar trebui, nu? nu cum Cu lapte, cu... Cu lapte, cu puțin zahărel. Dacă am sărat, cinci niște ciocolată pe deasupra, bine. Ciocolată? Ia uzi ce fiță. Gata, nu. Dacă n-am, mă mulțumesc și cu zahăr. <laughs> Alb. <laughs> În emisiunea de astăzi o să vorbim și despre controlorii RATB. Pentru că ieri... Am făcut un experiment și ne-am primat prin oraș cu controlorii și ce a ieșit este super interesant. Până în alta, este 7 fix, începe dimineața în mare fel la 21, avem și știri imediat. 71 minut, bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Bogdan! Te-ai bine? Da! Ai apucat să dormi? Am apucat să dorm. E de mercur... ce? -așa. E mercur în retrograd, nu e? Habar n-am, nu cred. Este, nu cred. uite, ne faci un. Aș știi ești cu horoscopul. Da. Suntem dați peste cap toți, da, n nimic. E retrograd. E retrograd, Rădu. că ne revenim, ne revenim. Bun, știrile 21 cu Alexandra Gafrilă, te ascultăm. Nața, bună tuturor, bine v-am regăsit. Ne așteaptă o zi cu o vreme frumoasă și mai caldă ca cea de ieri. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius. Sunt ceva nori, în dimineața asta. Prin nord, centru și est și doar în zona Carpaților orientale e posibil să plouă slab. În București, cer și 25 de grade în termometre după amiază. Momentan se înregistrează 11 grade în capitală. Analiza preliminară făcută de Corpul de Control al Ministrului Sănătății în cazul intervenției medicale la domiciliul regretatului actor Ioan Gyuri Pascu, indică o abordare terapeutică superficială. Conducerea Ambulanței București așteaptă astăzi explicațiile scrise ale doctorului care i-a pus artistului diagnosticul atac de panică și i-a dat un galmant luni dimineață. Două ore mai târziu, Ioan Gyuri Pascu, a făcut un infarct și a murit. Se face o anchetă internă. Șefa Serviciului de Ambulanță București Ilfov, Alice Rasu spunea ieri la Europa FM că au fost ascultate apelurile telefonice la 112. Ioan Ghiuripascu ar fi avut trei seri la rând de insomnii din cauza durerilor provocate de artroza de care sufera. În trecut a avut atacuri de panică, iar în dimineața fatidică nu ar fi prezentat simptome ale vreunei afecțiuni cardiace. Prima mașină a salvării trimisă la locuința lui Ioan Ghiuripascu nu a mers cu un aparat de electrocardiogramă, un aspect care a ridicat semne de întrebare. Colegiul medicilor s-a a autosesizat în acest caz. Mergem mai departe. După 26 de ani de la lansarea videoclipului Freedom al lui George Michael, revista Vogue a recreat o nouă versiune a acestuia pentru a marca acest moment. Este o variantă modernă și totodată un tribut adus creației lui David Flencher, care a devenit un liant între modă și cultura pop. Scenele au fost filmate la New York, iar în centrul lor se află manechine precum Adriana Lima, Taylor Hill sau Joan Smalls. Pe telepoartă haine din colecția de primăvară anului viitor și dansează evident pe piesa lui George Michael Freedom. În videoclipul original le regăsim pe fotomodelele anilor 90. Cindy Crawford, Linda Evangelista și Naomi Campbell. Iar la sport, în etapa a doua Grupelor ligii Europa Steaua primește seară vizita echipei spaniole Villarreal. Real. Meciul, găzduit de Arena Națională din București, va începe la ora 20. 400 de jandarmi vor asigura ordinea. 7 și 73 minute Gata, știrile începe dimineața în mare fel la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra. Avem de dat cafea pentru o lună întreagă imediat. Dacă răspuns provocării noastre de astăzi, plănuim ceva frumos. N-am căzut încă de acord, dar cu siguranță o să fie greu. 0372 Dacă vrei să câștigi cafea pentru o lună, imediat la radio 21. Andra și David Bisbal, without you, rămâi cu noi. If you told me you love me Did you think you would be that easy? I don't wanna if you pretend it Fiemo el corazón, el que atrapara quieras o no, tú y yo unidos en conexión. Așa și vrei și 77 minute Bună dimineața, Șurubel! Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, Anuț! Uh, Șurubel încearcă să facă să pară că e în regulă Dar s-a culcat la 4 Da, băi! Da, să-i vedeți față și Deci am avut o noapte atât de mișto mm. A, da, Am ieșit la o petrecere cu niște prieteni să fie rușine, mă, noi dormim, ne odihnim Bă, ia lasă-mă un pic scutece. Știi Bă, ce, okay. lasă-mă un pic în pace? Că eu n-am mai făcut asta de șase luni, da? Deci prima oară în șase luni După ce am avut apă la plămâni da. Când am ieșit și eu cu niște prieteni și m-am distrat Mă am da? că tu n-ai prieteni Da Și uh, m-a adus tata la radio acum Și înainte să cobor mi-a zis auzi Trage tu singur concluziile pe care vrei să le tragi după noaptea asta E de rău, e de rău. Foarte drăguț că te am de la radio, Hai să dăm provocarea dimineții și mai sunt de vorbă după Dacă vrei cafea pentru o lună întreagă, poți să o câștigi la Radio 21 Ne suni la 0372069699 699 în momentul ăsta Și ne faci niște incantații de-astea șamanice cum să le spunem? Cum faci, măi, incantații șamanice? Faci incantații șamanice pentru o zi cu noroc Deci ne binecuvântezi pe toți cei care ascultăm acum mi o incantație șamanică Hai, nu mai bea șurubel Ai înțeles? Sună bine Hai, deci incantații șamanice pentru o zi cu noroc 0372069699 ce linie să luăm? Auzi, Habar dar nu vrei asta. să Avem încercăm și melodia aia de la Enia? Enigma Enigma? Vrei? Enigma? Ce mă gândeam tot la asta? Hai Poate mă, pune te... și tu aia, Return to Innocent Stai puțin să o luăm pe Alexandra Ante. Bună dimineața, Alexandra Bună dimineața Ce faci, Alexandra? Bine, mă mă pregătire la serviciu Auleu, no. ești mai adormită decât mine și eu m-am curcat la patru, crede-mă <laughs> La cât da. ai adormit aseară? La două. La două. O, da, ce ai făcut de ideale rezumatele Champions League? De ce ai stat așa presiu? Eu am adormit după primul. Nu, no, no. nu, am avut de foc pentru felici. Ce lucrezi? Contabilă. Contabilă. În ce oraș că nu ne-ai zis? În Roma. Roma. A, oh, ce frumos. Ce să zic, îmi pare rău că ești așa chinuită, dar în același timp... <laughs> Vrem să ne faci și noi niște incantații șamanice și, cu, și ție cu ocazia asta Pentru o zi frumoasă și cu noroc Hai, scoate șamană din tine Azi e 29 zi cu noroc Zi cu noroc Vrem bucurie și noroc Aici <laughs> ai început super bine te Băi, sunam poveste de dragă de, de asta, de, de groază man. Așa, continuu, scuze-mă să avem o zi bună, doar de la servicii, acasă și acasă. Bravo! Alexandra, ce să zic? Absolut superb! Mulțumim frumos că ești și că ești pe Radio 21 și stăm cafea pentru o lună întreagă, da? Da. Stai puțin uh, la telefon, te rog să nu bei pe toată deodată. Știu că simți acum că ai nevoie, dar să nu grămadă, da da. da? da, da, da. Bine, rămâi acolo, să zi frumoasă. Alexandra ne-a cafea, Bine ați seama... zi, zis de piesa asta! Da, că i-a trezit de dimineață și a făcut incantații, Asta a stat abia vorbea și a reușit da, dar, să Și pe de artă. asta m -am, am admirat. Aproape a rimat. Ce, ha. ce -a zis? Hai să lăsăm puțin din piesa asta p să ne spunem. sun asta pentru dimineață. Mai știți cum era videoclipul? E si rubel care bea invers. <laughs> <laughs> Iese acolo din gură și se duce pahar în înapoi, știi? <laughs> oh, yeah, yeah. E piesa asta, terapie. Eu sunt return to non-innocence. <laughs> este return to no sense. <laughs> absolutely no sense. Bună dimineața!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 și alegeți vehiculul comercial Ford. În plus primești beneficii de excepție pentru afacerea ta, 0,99% dobândă și garanția extinsă. Descoperă acum pachetul complet de avantaje, ofertă pentru persoane juridice, detalii pe ford.ro și la cel mai apropiat dealer. să liau sau să nu liau. iau. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de doar diferența. Schimbăți laptopul vechi cu noul ASUS X540LA, cu procesor Intelcore i3, design ultra subțire și greutate de doar 1,9 la numai 1349,9 lei.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 Back to the music You don't know what time it is Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 When these stars start to fall Will you love me? Will you call?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 These made it way past broken hearts, won't you stay wild, stay wild, we are still on the run, never had enough, never catch enough, catch enough.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 Way past broken hearts Wish Stay What Stay What Stay We are still on the right Never had enough, never never catching us, catching mm -hmm. us Past broken hearts. Won't so you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Wait, wait. Past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Yeah. Mm -hmm. 7 și 17 minute, deci la dimineața, în mare fel, cu Bogdan, Șurobel și, și Ionuț la Radio 21 și avem o situație puțin ciudată la un uh, liceu din Târgu Jiu, unde directoarea la banchet uh, asta se întâmplat la finalul anului școlar uh, în vară la un uh. final de banchet pentru clasa 8 -a. da, dar de-abia acum s-a aflat de chestia asta la banchet uh, directoarea s-a gândit să pună o întrebare uh, copiilor și să-i distreze cu întrebarea asta să vadă ce răspunsuri uh, dau elevii la această întrebare acum nu spunem noi întrebarea, dăm direct play de materialul. Vă foarte da, frumos. Avem o registrare de acolo, e un material de la știrile ProTV, fiți atenție aici. Dacă mâine ar fi ultima voastră zi de viață, pe cine ați executat? Stai puțin ce a zis primul, stai să vă zim din nou. Pe <laughs> toți aceste imagini au fost înregistrate în vară la petrecerea de final de an a clasei A8. În întrebarea directoarei au răspuns nu doar copiii, ci și colegii de catedră. Persoanele constipate vor fi executate pe școlii spune că a pus întrebarea din dorința de a-i înveseli pe copii. Ar fi vrut să fie distracția mai altfel și atunci eu am fost puțin rea și de aici a pornit și am spus dacă ar fi să mai aveți pe cine ați executat sau ți omorât, pentru că eram convinsă că prima sunt eu. Și dacă ați asculta probabil, ce răspunsurile dau eu, constatați că întotdeauna m-am dus spre bine de la răspunsul lor. Da, o să execute, dar nu pentru totdeauna sau... O astfel de întrebare un... Cum te duci către o zonă bună cu întrebare. În pe, bine. pe adulți așa. în general și pe reprezentanții inspectoratului școlar Gorj în special. Aceștia din urmă spun că deși li se pare deplasată întrebarea, nu pot face prea multe în acest caz. O glumă nepotrivită. Instituția noastră nu poate să aplice sancțiuni. Singura care aplică sancțiune este Comisia de cercetare disciplinară instituită la nivelul școlii Cum să pui la copii așa melea întrebare. Parcă nici eu n-aș ce să spun la un moment dat, să răspund. Ar trebui să stai mult te gândești, To de ce ceva? Doamne! Aia era problema. Doamne, de ce ce am asta. Nu, eu nici nu știu ce să spun. Auzi, dar nu putem să aducem și noi pe băiatul ăsta de la știrile ProTV? Băi, Bogdan, nu poți să ai tu voce asta? Ai văzut ce frumos prezintă omul ăsta știrile? Da. O astfel a, a, a de întrebare îmi pune da, dificultate. Are pe... și ce să prezinte frumos. Deci. Asta Hai este poate. absolut superbă. Directoarea întreabă elevii pe cine ar executa dacă ar fi ultima lor voi Băi băieți, îmi pare rău că știu, că știu că voi faceți această meserie. Dragi MC care ascultați, prezentatori de evenimente, mare grijă, doamna asta... Cu un catalog într-o mână și cu un microfon în celălalt O să vă fure pâinea de la gură Cu tactici din astea de încălzire a publicului Vezi că astea s-a vangardistă rău Să iei înaintea vremie. Atenție Mike Diamonds Atenție Dan Negru Atenție toți prezentatorii de orice da, De ce nu s-au jucat mai bine uh, Flor, fete și băieți Orice era mai potrivit Sticluța. Jucau sticluța profesor cu elevi a, Și tot era mai potrivit a, decât asta să joace adevăr sau omorâre de. <ră> de. să fiu, dacă mă întrebi pe mine asta Flor, să... fete și sticleți exact. De a executatele executatele a putea să <ră> Foarte, foarte tare Bravo Acum, ce pedaps să-i dai directoare? Este întrebarea după toate chestiile Nu, dacă să înțelegeți Ai văzut că a zis doamna de la inspectorat Că nu poate aplica sancțiunea inspectoratul Ci păi, o comisia Comisia Locală a Liceului, a cărei președinte este doamna, doamna directoare. directoare. Corect, păi cum altfel? Eu cred că ar trebui pedepsită doamna directoare printr-un roast. Pentru ce ce, nu știu ce e roast ce este o, practic o execuție verbală. Deci te aduni în anfiteatru, stai în centrul sălii și toată lumea din jurul tău face mișto de tine. Wow. Nu știu dacă ați văzut, că uitați pe net The Roast of Charlie Sheen. De exemplu, să vedeți cum toate vedetele se adună și râde de Charlie Sheen care e prezent în platou și trebuie să... Asta e și super mișto. Nu? Roast-ul doamne roast doamnei directoare. Acum, dacă... S-a băgat în mijlocul discuției, ce să zic. 7 și 22 de minute. Avem un material foarte tare astăzi pe care l-am făcut împreună cu controlorii RATB. Ieri am fost în autobuz, ne-am plimbat cu controlorii, am văzut ce înseamnă și din unghiul lor. Meseria asta. Am stat de vorbă cu ei despre ce se întâmplă și materialul vine puțin mai târziu la 21. Credeți-mă, nu vreți să l ratați. Dimineața în mare fel. La Radio 21.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 Yeah,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 Este 7 26 de minute Am revenit, avem scop. Vedem ce spun astăzi Astrele Şurubel, Ia un loc, te rog Pregătește-te să amestecăm Zodiile cu turbosuflanta <laughs> Cu turbosuflanta noastră de astăzi Ai zis? Așa, prima zodie de astăzi Este Stăgetător hmm. Stăgetător Stai așa că avem, câte zodi să mă? Sunt 12, da Bun, lasă-te, totor Zice așa Bucură-te, Zodie Astăzi este o zi extraordinară O să-ți meargă absolut excelent Este o vineri însorită Da, nu, stai Astăzi este joi Nu, o să ai o zi mediocre M-am fițat un pic mai jos Astăzi te simți foarte neglijat. Ți se pare că nimeni nu dă 2 euro pe tine. Cum ințenia pământului care ești? <laughs> <laughs> Și Zodia cu numărul 3. GEMENI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 Te ajungi asta casa cu cea mai tare duhă. venit, dacă vrei să zici așa, nu înseamnă că nu-mi pasă, dar mereu va fi așa. Ori că ai planificat viața, nu-mi plânsești. Că ti-o dați nu pontează cine ești, așa că vreau să se încânteasca. O perpecoasă, cu în arte soare, ochi să lucească. Cu sentiment în adiere de vânt, trofea de cele mai frumoase forme de pe pământ. și ce tot asta am în gând la aproape 40. Nu-ți ce fac, ce sunt, sunt mai mult decât un rapper -am nu am cerca să nu-ți un clișeu gen mafia Dar se zice că băieții se maturizează mai târziu Probabil că așa, uite copilul copil. viu Că desfac ca pere dau pe mine, asta e o ne dăm jos, am ajuns la propriu Avem echipamentul pregătit, boxele și ele Gata să redea, pași, pentru vorbe grele, zic hey! Să cadă hainele de pe femei 2, trece 2, 1, 2, e bine, bine Astea să se încălzească Să ajungem pe coastă Că ne e dor de vară de la doua noastră casă unde trăiești de parcă timpul te așteaptă Și muzica nu se oprește niciodată Să Se danseze iar pe coastă Pirații să se adune La mare și prezească Și pe, dă dăm primul apel Cine e cu noi se împrăștie ne Pe la terase sau pe plaje. Dai să meargă mafia E din nou la Maraneagă ce se masă, că ne pasă A aici, nu o să pe Acum lasă, lasă, să Să dă leni, să umple la sentiment Zic, indecent, la mare Pagă-n au toată maloc mă de soare Echipziază divet, nu sunt impresionati, impresionat cu poezia. În furtun și prinodată ori iau singur pe ale, bimul dimet. Dac mă dezmo, vence, când câga leci une, ai lipsitem un toată ca ca este iasă cu alta. Pe ghiuie, găbu-men. Astăzi să se încălzească, să ajunge pe coastă Că ne e dor de vară, nu a noastră casă Unde trăiești de parcă timpul te așteaptă muzica nu se oprește niciodată Sine ne se danseze iar pe coastă Pirații să se atune, la mare se trezează, Fiecare dimineață pe la șapte Să jucă asta, a mai tare noapte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 la microfonul dau să-ți pe ribelele ca ultima ora vieții mele Să se audă departe, în peste noapte România au ceva aparte Nu-i nimic pe lumea asta la fel Ca viața ce o am în cartier Poate doar vecenii de vor Mafia tare, în timp ce soarele iese fundat din mare O să să se îndânzească, să pe coaste ce nu e iei de vară I'm the thing name Neața aici la 21 și noi ne-am gândit la un lucru. Atunci când te duci la un supermarket să-ți cumperi hrană, să procuri niște marfă pentru organismul tău, trebuie să te supui legilor Murphy, pe care le auzi chiar acum la scurtul zilei. Legea Murphy numărul 1. Clasic. Te duci la magazin să cumperi o pungă de stixuri. Bă, alea care sunt 70 de bani. Da? Nota la final? Un milion. This Legea mărfii numărul 2 Atunci când ai coș mic, îl dușești. Și atunci când ai un cărucior mare, rămâne gol Eu am nevoie de un consultant la chestia asta are, are, Legea mărfii numărul 3 Eu nu-mi au des cărucior la cumpărături Dar când mi-au, este ăla care trage stânga Ăla cu geometria stricată tu! Hai mă, lasă că cum i-a și nu ai unde să-i dai Legea fi numărul 4 Păi mereu la coada aia la care te tu E unul în față care nu are codul de bare pe produs Și asta e o problemă imensă și se rezolvă foarte, foarte greu Mariana, ce cod are Mango? Care-i codul de la Mango, Mariana? Scurtul zilei oh, He, omnei!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 Radio 21. Viața sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Do it all in the name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 Justify screaming the holy. 1 de minute, bună dimineața din nou Avem pentru voi acele informații importante despre vreme cu Bobo de la Meteo Mulțumesc frumos pentru legătura asta Sunt un pic nervos, dar vreau să aud știrile din vreme Sorino video balan. Vă rog frumos Bun, treaba asta foarte simplu În nord, în centru și în est avem câțiva nori în dimineața asta Nu vă panicați, doar în zona Carpaților orientali este posibil să plouă slab o să fie o zi mai caldă decât de ieri, maxim țară, între 18 și 26 de grade. 24 dintre ele în București cu foarte mult soare. 24 din 16, nu știu ce să zic. Cam așa cu vremea. mulțumim frumos. Să mergem mai departe la spot de neșteaptă pronuți cu rezultate De ce facem pe. Să de Bekali l-a luat pe Alibec. Bravo. A reușit pe Alibec. L-am luat la steaua scris pe WhatsApp Nu știu mă, cum declară Gigi chiar nu înțelegi milio milioane jumate și încă 300 de mii pentru morai Și în total 2 milioane Mai dă și 85 de mii la semnătură a, stai, mă, cum am zis? Deci 1,5 plus 300 de mii Se 2 milioane? Da E bun la la matematică e super bun În becali Money, da. matematica e altfel Așa, trecând peste această știre din mercato, cum se zice pe asta da. transferurilor, Am avut aseară din nou UEFA Champions League Foarte, foarte frumos Am, am, auzit... am uitat la Atletico cu Bayern München Asta zic, că este la un meci Băi, omule, ăsta, Ciolo Simeone, cum îi zice, Ciolo, antrenorul Atletico Madrid, este un zeu al apărării. Deci eu nu am văzut în viața mea o echipă să se apere cum se apără echipa asta. Tot se mișcă așa, ca un organism menit să distrugă fotbalul și să câștige meciurile cu 1-0. A câștigat? Da, 1-0. Wow. Nu a putut să dea gol, Bayer, nu a putut. Deci se apără ea incredibil. Se pare incredibil. Alte rezultate, ce să vă mai zic, că acest sfânt, Borussia Mönchengladbach, că știu că ți place asta. Borussia. Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ai văzut? Așa. A pierdut cu 1-2 în fața Barcelonei. Napoli a bătut cu 4-2 pe Benfica, PSG a bătut cu 3-1 pe Ludogoreț Celtic Manchester City 3 la 3 foarte frumos și asta, n-am apucat din păcate că m-a dormit să văd rezultatele. Iartă-mă, ce te-am întrebat eu ieri când ai zis că urmează meciul ăsta cu Atletico Madrid cu Bayern München? Corect, în ai... înregistrare, am zis că bate Bayern München. Și? De acum nu o să mai zic. Așa, bravo. Nu -o, o să asta, mai zic, atâta, am atâta. subestimat din nou Atletico Madrid și nu o vom mai face. Iar în seara asta avem UEFA Europa League, Champions League-ul săracilor, <laughs> unde Steaua va juca cu Villarreal de la ora 8 și Astra joacă și ei da, stați așa că nu mai știu unde, la ce oră Ma mă rog, sa și sa sa sa pe sa și sa 27 de minute, este dimineața în mare fel la Radio 21 Și vreau să vă atrag atenția uh, Aveți grijă atunci când mergeți în toaletele publice Să faceți treaba voastră ce faceți acolo Pentru că s-ar putea să pățiți ca un australian Care a fost înțepat de un păianjen Păianjenul te înțeapă sau te mușcă? Mușcat, înțepat, agresat A fost, a fost agresat I-a dat de la Julie M-a postat un A fost ciupit de un păianjen Stai că m-am și neca oh, Mă, ți în gură? Da, foarte tare De... Uh, nu știu cum să zic acum. Putem să-i spunem și mama Cuc De... hai să, ai să găsim o, un termen De cucului Hai să găsim un termen pentru... Da, pentru de, la, de, de garofiță Da, de garoafă, gata da. A fost mușcat de garoafă Da. Deci este un australian de 21 de ani este, partea tare este că a fost mușcat de garoafă de un plaiant veninos și nu este prima dată când se întâmplă asta. Ia a doua 6 luni. Exact. Ceea ce chiar nu este deloc fani Hai să punem și noi un fundat It's spider when up the water spout. Nu dacă voi știți chestia asta, așa s-a născut Spider-Man, da? Deci a fost mușcat de garoafă, de un păianjen. Dar ce se întâmplă că a fost mușcat de două ori? Devine Spider-Spider-Man sau spider man, -Man? E, asta e, asta e, mă. Cum să pățești de două ori același lucru? De două ori în 5 luni, bă, săracul. Asta este incredibil. Poți să privești, poți să spui că omul ăsta a avut un ghinion incredibil sau poți să privești lucrurile pozitiv și să spui că are cel mai mare noroc la păianjen. <laughs> Corect? Da. Prinde la pânjini. Da. Să-ți dai seama că uh, ăsta nu a devenit uh, Spider-Man, a devenit Omul Pai în filmul ăla. Da, te jos de acolo. Foarte nasol. Aveți mare grijă. Asta este învățătura pe care trebuie să o tragem de aici. Atunci când mergeți într-o toaletă publică, Faceți ca la promoția, la suc Uitați-vă sub capac Oamenii, nu știți niciodată ce găsiți acolo Uite, câteodată găsiți și premii de-astea Care nu prea vrei să ai de-a face Dar Întrebare V-ați -ați lovit în locuri ciudate? Vreodată ați pățit chestii de-astea? Locuri sensibile, lovituri inexplicabile? Momentul de astea Băi, stupide. eu nu, dar Ionut aici de față, colegul nostru, a avut un dinte lipsă la... mă rog, nu chiar dinte lipsă. Ba, da, i-a sărit un dinte la un moment dat și chiar mi-ar plăcea să ne povestească felul în care a reușit să se lovească în dinți fiind singur acasă în baie. Da, și cât vă spun eu această poveste minunată, vă rugăm să sunați la 0372 și să ne spuneți și nou, accidente de astea stupide. Practic, o zi din viața mea are minim două trei accidente din astea de la degetul mic în tocul și A, la Asta sunt classice. Acum un an cred că am spălat un pahar și cu forța mea majoră, da. băgând buretele în pahar, mi-a crăpat muti. sticla până la osa aici, uitați-vă că mai am semn. Să vă mai zic și după aia că s-a infectat, am fost la spital, mă rog. Nu, zine cu, dintele, cu că dintele, că eu da? poveste. Eu am fost era coleg de bancă al Ionuț și vreau să ne spună Eram într-o tabără, în clasa A6-a, cred, juca România cu Croația la un euro, când s-au vopsit toți blonzi, o, așa. E, și ne-am vopsit și noi blonzi, pentru că eram niște copii și am găsit niște șpreiuri. Da. <laughs> și eu m-am vopsit, așa, mi-am dat, m -am, m -am, și a început să-mi curgă puțină vopsea așa pe tâmplă. Și eu ce am zis? Că eram la Chivet, acolo aveam mâinle zic, bă, să nu pun mâna, că să ia roșu ăsta galben nu din cap. Și am zis, hai să dau din cap, așa, să curgă picătura aia. Și am început să dau din cap așa ca animalul momentul În momentul care am dat o mare gură de chiuvetă <laughs> Și mi-a ciobit o dinte aici El săracu are o fațetă așa în față în jos aici a, Ceea ce nu știați despre mine Deci a câștigat chiuveta cum fruntai. A câștigat chiuveta Băi, am avut și eu o ciobeală de dinte okay. Eram într-un club cu un Marea prieten ciobelă. Da, un, cu un prieten pe la 5 dimineața Și voiam să bea o gură de bere Și am luat o sticlă de bere de pe o masă și prietenul meu mi a zis, aia nu-i berea ta Și am zis, hei, lasă că nu contează Și mi-am dus la gură sticla de bere Moment în care el a luat berea care într-adevăr era a mea A adus-o spre sticla pe care eu o aveam la gură Le-a ciocnit între ele și din ciocnirea asta Sticla pe care o aveam la gură m-a lovit pe mine în dinte Și mi-a spart jumătate de dinte Bam! Efectiv! Oh. Și -a Mamă, deci ai văzut pe Alexander eu cum a făcut? Da, da, de, pe te trece senzația Și ți-a plătit cineva? Nu mi-a plătit nimic, m-am dus la Mi-a pus încă de dinte O doamnă doctor, îi mulțumești acum că încă mă ține Mi-a mai o creangă în cap la școală Și <răzări> mi-a pierdut cunoștința, serios Efectiv. păza dar... din tei, ce ți-a căzut? Deci e, a căzut o creangă Se jucau fotbal lumea Colegul a dat un șut, o rachetă de aia în... O lumânare, cum se numește O lumânare, a dat o lumânare în copac și a căzut Bă, da, o crangă, nu o crânguță. dita mai i în efectiv mi-a Am căzut din picioare, leșinat pe teren Și toți se uitau la mine Ce are asta mă? Bogdan, zero, natură, unu <laughs> de genul. Poate ai și ieșit o poveste de asta cu accidentare stupidă 0372 06 9699 Ne auzim la telefon imediat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 Radio 12.1 2, 6, Radio 21 Radio 2, 6, în mare fel awesome! La Radio 21 Viniștirile la 8 fix pe 21 Dar revenim rapid la telefoane 0372069699 Dacă am avut accidente stupide, spune-ne Asta e Asta s-ar să fie cea mai tare rundă de telefoane Pe care am avut-o vreodată la radio Pentru că ne-au sunat extrem de mulți oameni Să ne spună cum s-au lovit ei în trecut Ia să vedem Mihaela Bună dimineața Neața Uimește-ne Accident stupid caznic Cum să te sperii de dușul Care iese din pară Și să-ți dai cu para de duș În dinți Nu <laughs> uita jumătate Din de, de instantaneu Cine să te creadă Că te-ai făcut-o cu mâna ta <laughs> Asta se numește violență la domiciliu, oare? Uh, nu, chiar nu. Și nimeni nu crede. Uite cum schimbăm anual dușul. Wow, foarte... Și wow. dinți în același timp. Foarte tare. <laughs> bine. Și eu am la doi ani. Că nu e bună pateta Te Mihai, la Mersi ca ne-ai sunat. Zi frumoasă. Pa, pa, pa, pa. Dorin. Bună dimineața, băieți Neața, ia zine. Uh, eram în clasa a patra și ne puneam la școală să adunăm cațane. m-am spus pe un captean și scuturat mie eu capitanele, i-au zis, băi, Tibor, ajunge, gata. Eu că mai ai o dată. Și s-a rupt castana cu mine și m-am dus. și Ai scuturat castanul la de în două. Putem să spunem că ți-a dat pământul o castană? Băi, băi, te-am să o întrebare. Eu am vrut să intru cu voi în direct da. și nu știu, eu a zis că n-a format bine numărul, m-am uitat și pe, pe Facebook. Așa. Mi-a răspuns cineva de la Europa, este Europa FM. Păi, da, sunt colegi noi de la etajul 3, probabil că ai format o cifră greșit sau ceva. Știi care e faza? Beatriz lucrează și la Europa FM part-time. Nu, no, nu. No, nu, no. no, probabil că era o cifră acolo sau, nu știu. Nu, nu, nu, nu. nu. Bine că ai imeritat unde trebuie, ca să zic da. Bine, mersi da. că ne-ai sunat. Bine. Pa, pa, pa, pa, pa, zi frumoasă, Cristi, bună dimineața. Neapără, băieți, vreau să fiu scurt în primul rând, să-i mulțumesc, Dumnezeu, că sunt în viață. A, așa. Wow, urmează una bună! Da, la, la mine au fost mai multe, au început de la 3 ani, s-au terminat pe la vreo 18-17 Bine că s-au terminat! A, așa, bine, s-au terminat alea mai grave. Vă dau un exemplu, de exemplu. Prima zi de școală, 7 ani, frumos, mă duc la școală, după aia veni veniseră mașinutele în oraș și... Să mergem cu colegii la mașinute frumos, mă duc eu acolo și ne dăm se cred că vreo 10, așa, și ne alergeam pe acolo să ne bușim. Dintr-o dată eu mă uit la unul în dreapta mea, încep să țip la el și nu vedeam că mă apropi de colț. Așa. Și exact când m-am întors cu capul, am intrat în colțul ăla la... Uh, uh, uh, standul da. de mașini uh -huh. și am dat cu capul de volan și ne am rumnat. <gătă> Wow. La bumper car se-i rup ceva Da, astea, în bușitoare, n-au airbag? Da, da mașini la bușitoare Se-i rup nasul un da. volan Da, mi a rupt de două ori chiar Vreo trei ani de zile am căzut de pe bogan între, între două bare de fier wow. bă, da, asta e, frate Vezi că noi n-am avut jocuri video când eram mici Măriți și mie ne-au zis camicaze Asta e, trebuia să ieșim afară Erai camicaze da. Ma, Le ai pățit tu pe toate, a? Deci foarte mult Începând de la 3 ani de zile mi-am rupt-o brazul De asta s-au întâmplat multe Mamă, dar ești ok? Adică, că arăți ca Chucky Da, păi da, sunt super ok mi-am rupt capul <cute> Mi-a <-am> scutat Auzi, te-a luat cine... Ești Te-a luat cineva? <cute> da, da, da, chiar sunt <cute> E perfect Bine, mersi că ne-ai sunat Auzi? Pa, pa, pa, pa, pa M scuze, pe, foarte pe scurt V-am povestit când aveam 4 ani Și am vrut să fac pipi în fața unei leagăni. În mișcare Și m-a lovit fix în frunte Deci eu aveam patru ani și am zis Eu gata, trebuie să fac Și m-am dus acolo în fața legălui să vără păi Așa vără BAM, direct în frunte M-a zburat 2 metri în spate <laughs> Așa meriți. Este, este modul lui Dumnezeu de a-ți da o palmă după ce doar că ți-a aplicat o după de ce cauți să faci pipi lângă lege. suntem, frate. Oaște suntem noi toți. Ar trebui să mai facem discuția asta astăzi cu oameni care s-au lovit inexplicabil stupid. și da. mega stupid. Rubel, să știi, ai greșit și ești foarte fraier, îmi pare rău să spun asta. Toată lumea știe că pipi se face lângă topogan. <laughs> De distracție. Este 8 și 2 minute Hai să-i facem loc și colegii Alexandra Gavrilă Să vină cu știrile 21 Bună dimineața Bună dimineața băieți Suntem atenți Alexandra Dar înainte de știri Spune-ne dacă ai ști tu ceva sau Nu știi asta. când m-am prins într-o vineri degetul în mașina a, La tine în portieră După care luni am considerat că nu a fost suficient de tare Și, și l mai prins odată M-am prins bine de tot încât am ajuns la farmacie Îl mai ai? La... Ia arată-mi el, el mai ai? -ai, să știi că s-a vindecat Am noroc da. că mă regenerez Rapid. Bun, e culoarea normală, deci bunezi că e ok treaba cu degetul. Deci da. Bine, știrile 21 cu Alexandra Agafilă, te Nața bună, bine v-am regăsit, ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă și mai caldă ca cea de ieri. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius. Sunt ceva nori în dimineața asta, prin nord, centru și est și doar în zona Carpaților Oriental e posibil să plouă slab. În București cer senin și vreo 25 de grade în termometre după amiază, momentan se înregistrează 10 grade în capitală. Mm-hmm. PNL, partidul care l-a susținut pe Claus Iohannis să câștige prezidențialele, a primit o grea lovitură. Vasile Blaga a fost nevoit să demisioneze din funcția de copreședinte și a renunțat la candidatura pentru apropiatele alegeri parlamentare. Procurorii anticorupție l-au pus sub urmărire penală pe fruntașul liberal pentru trafic de influență. În 2009, pe când se afla la putere alături de PDL, Vasile Blaga ar fi intervenit pentru numirea unor diverse persoane în conducerile unor companii de stat și instituții publice. În schimb, partidul a primit cotizații, a căror valoare a fost estimată la 700 de mii de euro. Continuăm știrile. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență să le acorde câte o primă de 500 de lei șomerilor care își găsesc un loc de muncă. Persoanele care aleg să lucreze departe de casă, la cel puțin 50 de kilometri distanță, vor primi un ajutor de 12.500 de lei. De asemenea, angajatorii vor beneficia de subvenții dacă angajează tineri, șomeri sau persoane cu handicap. Mergem mai departe. Unul dintre cele mai de succes filme animate, Regele Leu, va fi lansat într-o nouă variantă. Live action, anunță Disney. Asemenea, celui mai recent film, Cartea Junglei, care a apărut anul acesta sub regia lui John Favreau, pelicula Regele Junglei va fi lansată sub aceeași semnătură. Pe masa companiei Disney se mai află și alte proiecte live action care presupun reimaginarea unor povești precum Cenușăreasa, Pit și Dragonul și Frumoasa și Bestia, acesta din urmă fiind programat să se lanseze pe șapte. 13 martie anul viitor. Cartea junglei a generat în de un miliard de dolari în lumea întreagă și ar putea avea chiar o continuare în ceea ce privește viitoarea peliculă Regele Leu, pe coloana sonoră vom putea asculta piese cântate și compuse de Elton John și Tim Rice. Iar la sport, în etapa a doua a grupelor ligii campionilor, derbiul dintre Atletico Madrid și Bayern München s-a încheiat cu scorul de 1 la 0 și a fost câștigat de spanioli. 8 și 5 minute, gata, știrile, vă las cu Bogdan Crubel și Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos! Ți ce m-am amintit acum, Alexandra? Mm. Că tu, când am fost în team building, ultima dată... Aoleu, nu m-am <laughs> a și mama de la deci, radio. ce se întâmplă? Colega noastră, Alexandra <laughs> Gavrilă, în team building, la munte, anul trecut, s- -a gândit să se dea și a cu ian acum se dădeau băieții Pai, mai mari. Păi nu. Și... am dus după voi. Da. După tine și după Remesa. Se urcă pe Tiroliană și cu curaj, cred prima, că erau vreo Prima 20... a fost ok. Cât mai era înălțimea acolo? 10, 10 metri înălțime, 10, 15, cel puțin. Da. Așa. Și începe. <sus> <sus> și ajunge în capă succioara ăla. Po! Cu ce credeți că s-a lovit colega noastră Alexandra Gavrilă de pom? Am cu frumoasa frunte. Deci... Dar n-am fost de pom, mi-a venit chestia aia metalică De cască fix în frunte. Da, ideea este că își voia așa un uh, firicel de... Ce un rău roșu pe, pe ochi și lumea a întrebat de jos, ești ok? Și așa, da, da, da, da, ești ok, dar picura e, Și adică... câte a mai făcut? Câte tiroliene? 8 am mai făcut după mai că se lăsa și seara. Și a mai rămas și blocată la mijloc. Curajoasă, da. Deci, Alexandra Gavrilă și Tiroliana, episodul 1. Acum urmează alt team building, să vedem de ce se mai lovește de data asta. 8 și 6 minute. Ești la Radio 21. Imediat vorbim despre Reatbe am fost ieri în stradă și am stat de vorbă cu ei trebuie să auziți moment Am revenit în direct la 21 și vorbim despre controlorii ATP, despre scandalul din ultima vreme. Am vorbit și noi la radiourile trecute. A apărut un video pe internet cu un controlor, Oia, care s-a luat la ceartă cu un pasager, Oia. De asemenea, ce s-a întâmplat acolo? Că controlarea a împins. Am prins-o pe pasageră, că a agresat-o, că a încercat să-i caute buletinul cu forța sau nu Nu e clar că pe video nu se vede exact de unde a pornit scandalul Ce s-a văzut pe video? Că a început să se înjure Că la un moment dat un pasager scuipă controloarea coborând din autobuz controlarea la rândul ei ridică piciorul și încearcă să lovească un, unul dintre pasagerii A fost un scandal monstru acolo și întrebarea la momentul respectiv se punea Băi, dar controlorii ăștia? Cum își permit ei, indiferent ce face pasagerul, că la n-ai așteptări de la el, e pasager, nu știi ce are în cap. Cum își permite un controlor să atace un, un pasager? Cum își permite un controlor să vorbească în halola? Acum, ce s-a întâmplat a fost că am vorbit cu voi la telefon și ne-a sunat cineva care lucrează la ATB, moment în care noi l-am întrebat dacă am putea efectiv să fim controlori pentru o zi. Și ce am făcut? Am sunat și noi la ATB Cu speranțe zero da, Și culmea ne-au permis să stăm Cu o echipă de controlori O zi întreagă, ceea ce am și făcut ieri După emisiune, da, am plecat Ne-am întâlnit cu controlorii undeva în zona Piața Charles de Gol, din București Am mers câte o stație Hop, hop, hop, hop, către Dorobanți Înapoi ne-am plimbat Și prin zona Radu-Beller prin, prin mai multe locuri Și am văzut exact cum este să fii controlor Hai să vedem și partea asta a alta discuție, că pasagerii am tot fost și știm că sunt probleme și știm că sunt controlori care fac abuz, dar e o regulă sau nu e o regulă. Am și stat de vorbă cu, uh, cu câțiva controlori și avem un material audio pe care Vrem să-l ascultați și mai vorbim după Iar am venit afară, în stradă, să ne întâlnim cu câțiva controlori Pentru că a apărut de curând un video pe net și toată lumea a comentat pe tema asta Cum se comportă controlorii cu poporul, cum se comportă poporul cu controlorii De ce se ceartă unii cu ceilalți, aflăm exact de la sursă Hai să facem cunoștință întâi Numele meu este Relu, sunt controlor de 22 de ani da, de o Laurențiu Rusescu, controlor De aceeași 22, 22 de ani <laughs> De ce calități nevoie Ca să devii controlor? Un psihic bun da. Multă brand. diplomație uh, bun. Chiar și un pic de educație Poate chiar mai mult. Brand? Nu, nu, nu, nu cred că e o prioritate Asta nu are nicio legătură Nu sunt așa brand, să zic. Dar n-am avut un scandal în 22 de brand, niciodată Scandal înseamnă să ajung la bătaie Niciodată A, o... Altercații verbale, altercații verbale. Verbale, o împinsătură, s-a mai întâmplat. Dar nu am avut niciodată, niciodată scandalul adevăr se care se lasă cu bătaie, -a bătaie -a... în adevăratul sens să Ziceați cumva că incidentul filmat de pe internet e unul minor și cred că Isolat, înțeleg. Izolat, și izolat, și, izolat, și izolat. poate și minor ați și pentru că probabil mă gândesc că ați văzut incidente mai grave sau ați auzit de lucruri de genul ăsta. Da, au fost și colegi înjunghiați. Avem colegi înjunghiați, colegi sunt cum axilarele sparte, Sunt, da? Sunt. O, axilare sparte mâini rupte, capul rup, chiar unde, la cap. universitate. Niciun controlor nu pleacă de la premiza că ați mă duc să mă cer cu cineva. Ba din contă ce, doamne, să am o zi da. Da. Cât mai ușoară, cât mai fără scandalul, fără certuri e logic. Are voie controlorul să ceară unui om să arate buletinul, să, să legitimeze -a -a. oameni? Deci. Da. Controlorul este operator de date sunt personale. Controlorul este date personale. Prin lege, în momentul când sunteți găsit fără card de călătorie valabil și vi se cere să vă legitimați, aveți obligația de prin lege să vă legitimați. Scris în în, care în cazul în care recuzați. dumneavoastră nu doriți să vă legitimați, controlorul poate susține o cu de poliție conform legislației în vigoare. Mm. Clar. Ce cu, scuze Scuzele se generale sunt? Am am grăbit, eu l-am acasă, l-am uitat, n-am avut bani. Trec într-o perioadă proastă, mi-am schimbat geanta, mi-am schimbat geaca. Există o scuză care funcționează la voi? Îți dai seama de situație când un om, într-adevăr, da chiar uh, e un om onest, cinstit, îl vezi, că uh, a omis, uh, pur și simplu, Or, a expirat abonamentul de o zi, pur și simplu, simplu. înțelege anumite situații. Să zic de exemplu, Trece într-o perioadă grea, rămas fără servici și ea și soțul... Dar de unde știți că rămas fără servicii? Ne, fără ne explică și păi după experiența, -a experiența că, că o După avem... 20 de ani îți dai seama, după unul când clipește dacă te emite sau nu. Imaginați-vă că aveți în față un călător. Ce i-ați spune? Așa, în primul rând, transportul public nu e gratuit. În al doilea rând, pentru a crea un transport civilizat, trebuie să cumpărăm bilet. Asta ne-au spus controlorii cu care am stat ieri de vorbă. Repet, am stat... Câteva ore cu controlorii și ne-am plimbat și pe traseu, am stat și de vorbă puțin cu ei. Ideea este că pentru noi situația asta s-a schimbat, cel puțin în mintea noastră. Cred că percepția despre controlor s-a schimbat un pic după ziua petrecută cu ei ieri. Hai să, să spunem chestia asta. Este clar că sunt probleme și la controlori. Hai să nu... Acum, noi am întâlnit controlori care gândeau corect, se comportau așa cum trebuie și aveau... Un... Conduita pe care ar trebui să o aibă un controlor. Asta nu înseamnă că toți controlorii se comportă normal, se fac și abuzuri, se scuipă, se înjură, se blovește e adevărat. Deci, nu, nu spunem că nu există asta, dar în același timp am înțeles mai bine că de fapt principala problemă în ecuația asta sunt călătorii și unul dintre lucrurile interesante pe care mi l-a spus un controlor, apucat, nu a intrat în material, dar pe care ne l-a spus el este că Oamenii se solidarizează în autobuz pentru motivele greșite. Adică, mai exact, dacă în autobuz merge o persoană, uh, nu știu, care miroase urât, dau un exemplu, da? Și vine controlul în autobuz, toată lumea urlă, băi, noi plătim bilet și trebuie să mergem lângă omul ăsta care miroase urât, păi pe banii mei, așa condiții, dați-l afară din autobuz. Ok, aceiași oameni, dacă un colător este prins fără bilet, se solidarizează și susțin omul care nu are bilet. De ce? Asta este întrebarea pe care o au controlării și asta se întâmplă cel mai des. Să se solidarizeze cei care nu au bilet. De ce se întâmplă asta? Nu știu. Probabil pentru că lumea consideră că banii de bilet nu se duc nicăieri. Sau nu se duc unde ar trebui să se ducă și atunci de ce să-ți dau banii? Dacă mă întrebați pe mine ce m-a frapat cel mai tare din ce s-a întâmplat ieri, a fost faptul că atunci când se urcau controlorii în autobuz, odată cu noi, că și ne ne urcam odată cu ei, băi, Vedeai o grămadă de puștani De tineri Care coborau Sau se fereau Sau fugeau lângă ușa E foarte tare să vezi prin ochii controlorilor Toată experiența Ai Tu ai senzația că un controlor nu vede ce faci tu ca să te ferești cumva de el Dar este atât de evident când duci într-un și... autobuz Și cu este interesant interesantă noi am urcat mereu în spatele controlorilor Și după noi nu mai era niciodată nimeni Da, stația plină Deci nu, nu mai se urcă urcă nimeni. după controlor Nu urcă niciodată nimeni E, e foarte este... tare să vezi prin ochii controlorilor Și ne-a mai povestit domnul Relu Că ne-a și spus Băi, eu când mă urc în autobuz eu mă uit cu o privire și îmi dau seama cine n-are bilet. Dintr-o privire. Dar e important de spus că sunt oameni controlorii și înțeleg situații și au făcut-o și de față cu noi. Dacă situația nu este gravă, dacă un om are un abonament expirat de o zi, de exemplu, dacă se întâmplă lucrurile astea, nu s-absurzi. Adică chiar am văzut oameni care au au fost lăsați să plece pentru că au fost la rândul lor oameni cu controlorii, au explicat situația, n-au refuzat să discute cu controlorul, nu au fost agresivi niciun fel și nici controlorii nu s-au purtat aia pentru că nu aveau de ce să. Deci cumva asta este foarte importantă atitudinea noastră a călătorilor față de ei și i-am și întrebat la un moment dat care este scuza perfectă? Scuza care ar putea să-i induioșeze Și ne-a răspuns uh, Laurențiu, ne-a zis Băi, scuza perfectă a fost uh, A unei fete care mi-a spus Că îi place de mine Și uite că suntem căsătoriți și acum da, deci, de povest po pen, da. Povestea asta Pe noi efectiv ne-a dat pe spate Mi s-a părut genial Nu nevasta... Așa și-a cunoscut nevastă Da, foarte tare Mulțumim foarte mult uh, pentru uh, uh, RATB Pentru că ne-a dat ocazia să facem experimentul ăsta Și am înțeles de la controlori Că ar trebui să mergem la un moment dat Cu ei pe liniile de la periferie da, există. Acolo îți O zonă Există o zonă roșie în București, am înțeles O zonă cu linii mult mai grele marginea. Undeva în periferie Am înțeles că liniile 16 Linia 21, la fel Tot ce cerclă primar Dar, ținând cont, în... ați văzut și voi ieri Am mers în centru, da, pe Dorobanți A fost un domn Care a coborât cu controlarea fără bilet În moment în care i-a pus mâna așa Ușor pe mână și a spus, eu te-am popat, la revedere Du-te bre, lasă-mă du bre. bre în pace Asta e, eu, cred că e problemă și de, de, de sistem cu totul Că până la urmă pe controlor nu-l protejează nimeni Cum o să te țină pe tine controlorul până vine poliția să verifice actele Nu știu cum ar putea omul ăla să facă asta Și dacă o face, e acuzat de sequestrare Dacă nu o face, de ce n-amendează poporul care nu merge cu bilet E o discuție Știi, știi, ce, știi ce aș vrea eu? O țară ca afară Exact cum zice Cornelie de la bancă Toți, Ai da ușor, ușor Ușor, ușor, ajungem și acolo 8 și 20 de minute, vine piesa pe simțită imediat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 Dimineața în mare fel La Radio 21 8 și 24 de minute Dacă tot am avut discuția asta despre controlori, Am revenit la 21 cu piesa pe simțite Pe care a cerut-o șurubă la auri. Dar aș vrea să începem să ne comportăm Și noi călătorii într-un mod mai demn pentru țara asta și aș vrea să avem o țară ca afară. Efectiv, exact cum zice Cornelie de la Vâncă. Vreau o pe afară, de azi. să nu mă tragă nimeni e pe spoară. și pe facebook 21. Vreau o capitală goală Poate așa se mai spală Vreau să fiu eu președinte Să arunc cu cu cu cuvinte Buzunarele să nu doară Vreau Afară. Vreau o țară ca afară, să nu ne țină nimeni pe pară, vreau o țară sănătoasă, că degeaba e frumoasă, pe stadioane și în cerințe toată lumea are semințe, totul este într-o Vreau spitale ca afară Vreau o viață ca afară. Vreau o, țară, ca afară Vreau o țară ca afară Vă spun pentru ultima oară Vreau o țară, sunt vicioare. Asta e prima schimbare Să avem cu toții de toate Să ne ceară viză cei din state Să fim cea mai tare țară Și restul pe el din afară Ca afară, 8 și 27 de minute Hai să ne înțelegem Unii cu alții, și călători Și controlori, și stat Și popor Hai să, dăm, să lăsăm fiecare puțin Și să ne înțelegem cum trebuie uh, Totuși, ne înțelegem, ne înțelegem Dar ne mai și certăm Atenție, în dimineața asta uh, Avem o discuție foarte simplă Geografie versus istorie Dacă ar fi să alegi una dintre Cele două cunoștințe pe care alege-o, care ti se pare mai important și... Mă gândesc din start că e mai important să știi geografie decât istorie Hai mă, pe bune? Normal că e mai important să știi geografie decât istorie Frate, istorie? Nu, să istoria știi. nu este prezent În prezent trebuie să știu geografie în primul rând Ca să știu pe unde să mă duc Să știu ce e în jurul meu Cum ar fi să știi exact tot ce au făcut strămoșii tăi Dar să stai într-o hartă de aia neagră Cum e în Age of Vampires Hai mă, bucdane! <laughs> să nu știi nimic din jurul tău Băi, Serios. ca să nu-ți repeți greșelile din trecut Trebuie să știi istorie. Cred că am citat din Emil Cioran, dar nu sunt sigur. Băi, e bine să știi și tu un, un Vălenii de Munte, un Rucăr Bran. ce e asta? Să nu stai ca fraierul pe Valea Prahovei, numai acolo unde e aglomerație. Vezi, nu știi, pentru că nu știi geografie. Eu nici nu știu uh, Da, aia, a Breaj, eu nu știu condus. Lasă, Condu da, nu contează cu ce te duci, contează să știi unde să te duci. Uite, vezi, ești tentat să mergi pe, pe pârtie la Predeal. Ai încercat vreodată partia uh, de exemplu de la că nu-mi nu vine stațiunea acum. Este pe... Nu, nu, nu. Lasă-mă cu stațiunile astea, Alexandru. Hai de e... pe Transalpina. Transalpina, cum da. nu se numește? Mm, uite, vezi că nu, nu suntem atenți. Vezi, între mai multă geografie. Am, am un lapsus acum. Știe lumea. Eu o da, -te mă... pe Transalpina foarte Băi, nu înțeleg nu de ce se băie geografie, pentru că hai să-ți explic ceva. Bine ai venit în 2016. Există GPS! E o da, chestie, fii atent. Bel... E un aparat așa de ți-l pui pe bordul mașinii. Și a arată locul Îți Bine venit în 2016, ai Google Pentru orice, inclusiv istorie da, da, da, da. Mă, pe Dacă bune? stai să pui problema așa deci, pe mă, Tu nu vrei să intri în istorie, Bogdan? Tu vrei să intri în geografie? Nu cred <laughs> Aș vrea să intru în geografie Băi, să vezi cât de tare este când te pierzi prin România Și zici prietenii tare Auzi, ne-am pierdut, da. tu știi în ce an a domnit Ștefan cel Mare? Contează în vreun fel Scoate-mă de aici Ai e problema ta E foarte important, da pentru, foarte că, important. Că, da, pentru că noi românii Să știi că noi ardeam uh, câmpiile Și otrăveam fântânile Atunci când veneau să ne cotropească Turcii sau, mă rog uh -huh. alți, cotropi. topoare, alți cotropitori și uh, e foarte bine să avem mândria asta Poporului nostru și să știm să luptăm da. Mai An departe Întâi hai să vedem pe unde mergem, să știm ce e în jurul nostru Bine băieți, gata ding, ding, ding, ding, ding, <laughs> ăsta, Arbitru de la box Doamne bun, vă rugăm frumos Ajutați-ne să stabilim o dată Pentru totdeauna istorie sau geografie 0372069699 Haideți să-i ajutăm pe băieții ăștia Să nu mai certe, vă da. rog Vă rugăm să votați, iar restul e geografie uh, Pardon, nu, restul e istorie Lamarine că eiești tu dește să câștigășografi An pe iar că 2 de minute, astăzi la Radio 21 Avem o întrebare care poate părea stupidă Prima dată când o auzi, dar gândește-te bine Ce ai alege? Care ți se pare mai importantă din cele două? Istoria sau geografia? Și am pus... Uh cumva accentul pe geografie, pentru că mie mi se pare că e mult mai importantă decât istoria. Ca să știi, ca să ajungi să fii interesat de istorie, trebuie să ai toate cunoștințele elementare și avea apoi să sapi să te dezvolți către istorie. Bă, dacă nu știi geografie și nu știi care e ce lacul ăla de lângă tine sau unde să te duci dacă vrei o vacanță frumoasă, de ce istorie? O să stai în casă și o să ți amintești mereu ce a făcut Vlațepeș. Dar nu o să te prin pe nicăieri. Frate, istoria este atât de importantă în sala noastră. Bă N nu știu, eu am o problemă cu istoria și îți zic și de unde mi se trage De unde? Cu, de la istorie cu de Browser Mie, când aud de istorie, mă <laughs> băiau așa niște senzații de astea Ia Hai să vedem ce părere a oamenii la telefon 0372 069 Bună dimineața, Bogdan Bună dimineața Istorie sau geografie? Istorie, clar e, De ce istorie? Pe scurt. Pentru că oamenii repetau aceleași reșeli Dacă nu le repetăm, ar fi bine să știm ce-au făcut Bine. Bă, okay, tu, tu, știi știi că, tu știi că americanii învață la școală toți președinții în ordine? Știi că ei au chestia asta, genii dau test din asta, toți Și președinții da. unul după altul? Uite cât de mult îi ajută. Alo, bună dimineața, Diana! Neata! Te ascultăm! Uh, bună, eu cred că e mai importantă istoria. Și tu, Brutus! Eu brutul Ia uzi, ce referințe din istorie Ți-a dat Bogdan Uf. Și tu cu istoria dar De ce istoria? Să spun, dar noi cam suferim de lipsă de identitate națională acum Sincer, dacă este luăm așa da, da, da, în același timp ne bucurăm de munți frumoși, Și avem cele mai frumoase peisaje din Europa Dacă mă întreb pe mine Asta înseamnă că ai nevoie de geografie ca să le vizitezi Ok, cam câte trebuie să știți că avem și noi niște munți gen Carpaci. Tu vezi, pentru că ai fost la școală, știi lucrurile astea, dar dacă n-ai fost deloc, Vezi, sub Carpații de curbură, cine ar fi știut ce să ia, dacă n-ar fi fost la școală? Bine, lasă să gândi din știu, uh, știu care sunt aia, dar ideea e că mi se pare mult mai importantă istoria, pentru că geografia... Nu zic că nu este importantă, doamne ferește, dar, pur și simplu... O, pe locul de. O să se supere. Zeii geografiei... De adevăr, te duci la munte, nu stii mare lucru, da? Că nu ții tu minte toate chestiile de la geografia care le-ai învățat în școală. Afla atunci pe momentul la U, uite ce versant ai, vai, ce drăguț, ia uite ce purtie frumoasă! Ce a fi <laughs> de la ceilalți! Nu? Bine, Diana, ce am inteles. Este 2 la 0 pentru șurubelele. Hai. apropo, subcarpații sunt tot după, frate. Ia lasă-mă pe mine cu subcarpații tăi de curbură. <laughs> e bine, acolo mai e și vali umbră, și fratele argatul. Bianca, bună dimineața! Buna dimineața Tu ce zici? Geografia Geografia, am și eu un vot în sfârșit, așa Foarte bine, 2 la 1 De ce geografia, pe scurt? Pentru că mi-e pare o materie frumoasă Așa, e mai drăguță decât istoria Bine, mulțumim, se notează 2 la 1 Vot de la Laurențiu Neața Salut, salut, băieți Ce zici tu? Uh, chiar mi-l imaginez pe și Rubel Sunt într-o seară cu prietenul lui. Auzi, iubita mea, ce ar fi să mergem într-un City Break, cu a făcut să facem cel mare plajă prin 1840 Aia, ce frumusețe! Pai, nu! Pai, nu, nu am eu așa un City Break! Foarte, foarte tare! Clar, geografie, nu știu Cum ar fi să mergi deci, cu prietenii la munte, să zici, muntele ăsta, cred că a fost Carul 1, aici a domnit. Aici sunt. <laughs> da, nu știu. E Realist, geografie, bravo, bravo. la Orențiu. Bravo, 2 la 2 și votul final. Și aici trebuie să fiu foarte atent. Mergem la Paula. În București bună dimineața, Paula nu mai este acolo. Bine, în Bragadirul este Oana Are decizia. neața Oana? Neața Istorie sau geografie? Geografie. Geografie. Nu poți să crezi de la nu pot pot să De ce geografie? Păi, uite, de exemplu, eu vreau să ajung în Nigeria, bar nu am cum. l <laughs> <laughs> No la pe bun, jos, asta Cel fi... mai bun argument, sfat. <laughs> foarte bun. Sper să ajung în Nigeria, dar vezi că a fost tata în Nigeria și știu că a să fac o grămadă de uh, vizite, știu, vizite medicale. Da? da? Bine, te pupa, mulțumim oh. frumos, Oana. Zi frumoasă. Pa, pa, pa, pa. 37 de minute câștigă geografia. Băi, chiar ar trebui să-mi iau prietena și să o duc și eu la rovine sau la posada unde a fost mizea cel bătrân victorios. Ce frumos. Da, dar cred că e foarte distractiv la petreceri. Da. În general. Da. <laughs>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 Vamos pricanocum, como Radio 221 O viață sănătoasă, consumați zilnic Minimum 2 litri de lichide Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio Radio 21 Ajungi în Brazilia bembere, Rio Bembere, Rio și 8,45 de minute poți să ajungi în Brazilia la Rio împreună cu Scol. Dacă intri pe scol.ro și te înscrii acolo la concurs, vom avea 8 câștigători în campania asta cu mențiunea că cei 8 vor pleca la Rio împreună cu... Ionuț! Yeah, no, Pregătiți-vă cremele, slipișorii, începe vara acolo, să știți. Trebuie să aveți 18 ani ca să vă înscrieți la promoția SCOL și la fel și 18 ani ca să ne trimiteți nou un SMS foarte drăguț. Ia spune-ne, Bogdane. Da, pentru că vrem să vă încălzim de posibilitatea de a pleca la, la Rio în Brazilia. Radio 21 și SCOL te ajută să intri în atmosfera braziliană. Poți să câștigi prin tragere la source chiar în dimineața asta un box de bere SCOL și un aparat foto cu care să-ți faci cele mai tarpoze dacă pleci acolo în Brazilia. Trebuie să dai SMS în următoarele 10 minute la 1721, număr cu tarif normal, cu textul Brazilia, urmat de numele tău și de prenume, orașul din care ne asculti și o vedetă cu care ai vrea tu să faci plajă în Brazilia. Uite, pentru mine exemplul de SMS ar fi în felul următor. Brazilia, Lăcătuș și Rubel Andrei, Acum mi-am pus și porecla. Da, mafioții la mijloc. Da, București. Și nu vreau să sune dubios chestia asta, dar eu aș vrea să merg la plajă în Brazilia cu băieții de la Trupașot. Adică sunt foarte că sunt aici lângă studioul 21, se pregătesc în momentul ăsta, îi vom avea invitați după ora nouă și chiar aș vrea să joc un fotbal cu ei pe plajă, ar fi super tare. Hai să vedem! Cu ce vedete ați vrea voi să mergeți pe plajă în Brazilia, așteptăm SMS-urile și aflăm și cine este câștigăturul de astăzi puțin mai încolo.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 La IMAG este săptămâna electrocasnicelor. Ai reduceri de până la 25% la electrocasnicele mari Arctic și Beco. Comandă de pe EMAG, mașină de spalat base Beco, 12 seturi, 6 programe, clasă A+, plus și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei.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 Bubbly. bubbly bubbly set it you see that girl with the big tick touch if you give me the gimme the head to the floor girl. Gimme me the gimme the then over girl and gimme me the gimme this feet down to the ground size big activity spin me, girl and gimme me the gimme the top wine girl and gimme me the gimme d body look fine girl Gimme me the Bright, gyal, you never be dimmin' it. Take up your body 'cause your inner your element. On your body, me take up a permanent resident Rotate your body, come and lower your spinning it. Rotate your body, come and lower your spinning it. Rotate your body, come and lower your spinning it. Make the trumpets blow. Să ne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 Come and over, you're spinning it Rotate your body, come and over, you're spinning it Rotate your body, come and over, you're spinning it Mert the trumpets, blah <laughs> Mert the trumpets, blah Am revenit la dimineața în mare fel pe radio 21 și aflăm cine câștigă boxul de bere scol astăzi și aparatul foto. În cazul în care pleacă la Rio cu scol să fie pregătit să aibă aparat foto, să facă ce mai tarpoze acolo. Am zis că amestecăm SMS-urile primite la 1721 cu textul Brazilia nume, prenume, orașul din care ne ascult și o vedetă cu care vrea să faci plajă în Brazilia. Și softul nostru ta ta ta Click. A zis așa, câștigător astăzi este Marcu Marius Răzvan Din Corabia Care ar vrea să facă plajă cu Madalina Ghena. Oh. Da, Doamne ajută, dacă reușești să faci treaba asta Să ne dai și nouă un semn <fie> Felicitări și să rămâi în zonă Că o să te sunăm să spunem cum în posesia premiului Să ne dai și nouă un selfie Dacă se poate Exact. Și facem și mâine concursul ăsta, drăguț Trebuie doar să rămâneți cu pe noi În altă ordine de idei Hai să revenim la discuția Pe care am început-o Înainte de intervenție în studio Avem o situație absolut superbă Cu reporterii din România Și anume, aflați în față la DNA ploiești, miercuri, adică ieri, uh, un operator TV pe care îl cheamă Cătălina Avram, i-a surprins pe toți acești reporteri despre care vorbesc, transmițând live, fiecare pentru televiziunea lui, materialul pe care l-a, mă rog, construit la fața locului și relatând ultimele detalii. Partea funie este că reporterii stau umăr la umăr, sunt cinci bucăți, 6, se vede pe video foarte ceva de genul, 6 bucăți, vorbind de Pro TV, de Antena 1, de Realitatea, de toate televiziunile care transmit de acolo, vorbesc toți în același timp. Partea foarte tare este că se pot concentra și, nu știu, duc ideea la capăt Mie mi se pare aproape imposibil Probabil de asta nu sunt reporter Avem și o bucățică mică audio ca să înțelegeți ce la era acolo Repet, fiecare își ținea ideea, da? Fiți atenți aici! Umar la umar 5 reporteri Așa aud coșmarul. în Așa Bun, tot respectul pentru acești reporteri, noi am zis dacă tot avem în clădire un om avizat care poate să ne vorbească despre ce înseamnă să fie reporter să-l aducem puțin în studio l pe George Există un om în studio, da, de 21, care a fost a fost total neimpresionat de filmulețul ăsta Pentru că el a trăit lucrurile astea Doamnelor și domnilor, Vlad Petreanu Bună, Bună dimineața! Mulțumim că ai ca ai etaj la noi da, Zine și nou, cât de când e greu E să, să faci chestia asta um, Nu e domnule greu De ce ar fi greu? Pur și simplu vorbești cu o persoană, nu contează Dacă ești într-adevăr Pasionat, așa, vorbești cu persoana E ca și cum îi faci o declarație de dragoste a Alexandrei Te uiți în ochii ei și nu contează ce se întâmplă în jurul tău Îi faci declarația de dragoste, te uiți cum se înroșește Și dai înainte încercând să o faci să se înroșească din ce în ce mai tare Bine, eu ușor asta e. pentru Vlad Petreanu să zic asta Că a fost editor Declarația cif, de dragoste A fost news manager, a fost reporter, anchor, ce vreți voi Da. ai, ai stat cot la cot cu oameni? Ai făcut da, asta, am stat, ce? da am stat. Și nu tragi cu urechea, sau ce mai zic și la spate Din, mai africios? Dacă tragi cu urechea, este îngrozitor. <ră> și cel mai bine este să nu ai un text scris. Iar asta, dacă o învezi pe propria piele, e nașpa. Adică eu am învățat să nu fac text scris, încercând să iau exemplu de la colegii de la ProTV la vremea respectivă, care aveau text scris. La Pro, pe vremuri, nu mai știu cum este acum, reporterii care intrau în live erau, de fapt, vedete. Aveau un reporter uh, asistent care le scria textul și primeau un textuleț și îi scriau. Și am avut o tranziție la un moment dat de la Cotrocen, pe vremea administrației Emil Constantinescu, în care tot așa stăteam umăr la umăr, naca, naca, pânga, pânga, toți, și spuneam la cameră în același moment, în jurnalul principal de știri, eu de la Tele7, uh, Cristina Țopescu de la ProTV, nu mai știu, Radu Hergeu, cred că era la Antena 1, cineva de la TVR, nu mai știu cine, și stăteam umăr la umăr și trebuia să vorbim. Și am văzut-o pe Cristina Țopescu că se pregătește cu un clipboard și cu un text scris. Și am zis, „Moa, ce tare, mamă, ăștia de la pro, ăștia sunt super șmecheri, să fac și eu la fel. Așa că mi-am scris textul, am început să vorbesc, în mâna dreaptă țineam microfonul, în mâna stângă țineam clipboardul și pe măsură ce citeam mi-am dat seama că nu am cum să întorc pagina. Yeah. Și am pus cu urechea așa cu privirea periferică să văd ce face Cristina Țopescu în situația asta. Și Cristina avea un băiat care stătea în genunchi în fața ei. Nu cred. În afara unghiului camerei wow. și îi dădea paginile. Wow. Nu l-ai cu și, zis... și la mine. Da, și eram, adică imaginați-vă, eu și cum ești cu clipboard-ul și încerci așa, știi, vorbind să, să dai pagina și pagina, timp se întorcea da. și mai dădeam un pic și da. Vezi lucrurile astea. Bun, deci e ușor pentru un reporter, super greu pentru noi Dacă sunteți curioși să vedeți cum arată scena asta Intrați pe facebook 21 Cred că o să vă crească respect levelul Pentru reporterii în general Da, săracii reporteri țin pe omeri Industria asta, de fapt Reporterul este cel mai muncitor din toată industria Fugi sus la Europa FM Să ne... trăiți Deja... cu deosebit respect Mulțumim frumos, Vlad Petreanu Deja ne dă semne George Zafiu, care are nevoie de tine acolo Este nou fix, vin și știrile 21 distracție. 21 și un 21 sunt aici, Alexandra Gavrilă este pregătită. Nața este? Pregătită? Da, șurubel, poți să-mi ții și mie foile astea, te rog, Da, cum înainte. Dai pagina, șurubel. <laughs> Bun, ai mai multe pagini, da? Da, două sunt aici. Vomităm să ne ocupăm de ele în timp ce citești, acum te ascultăm. Neața bună, bine v-am regăsit! Azi avem parte de o vreme frumoasă și mai caldă. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade. Sunt ceva nori în dimineața asta, prin nord, centru și est și doar în zona Carpaților orientali e posibil să plouă slab. În București cer să și vreo 25 de grade în termometre după amiază. Acum se înregistrează 11 grade în capitală. La Brașov, primarul George Scripcaru este cercetat sub control judiciar. Edilul, fost pedelist, este suspectat de abuz în serviciu. În ultimii ani, de când acesta conduce orașul, o societate aflată în subordine administrației locale ar fi cumpărat patru autoturisme pe care le-a pus la dispoziția primăriei Brașov și implicit a lui George Scripcaru. Mergem mai departe. În Africa de Sud se desfășoară o cursă contra cronometru pentru găsirea unui pinguin. Pasărea a fost furată dintr-un parc marin din orașul Port Elizabeth de, care activi de activiști care condamnă ținerea în a speciilor sălbatice. Doar că pinguinul african, botezat Buddy, s-a născut în respectivul zoo și nu ar fi în stare să supraviețuiască în libertate, după cum spun îngrijitorii săi, care au lansat un apel disperat. Experții au avertizat că pinguinul nu trăiește mai mult de două săptămâni Săptămâni fără hrană. O șansă în plus pentru viața lui Budi s-ar putea dovedi kilogramele în plus acumulate de-a lungul timpului, fiind un gurmand. Pinguinul african riscă să ajungă pe lista speciilor amenințate. Populația din sălbăticie numără mai puțin de 20.000 de exemplare potrivit BBC. Continuăm știrile. Sora lui Beyoncé, Solange Knowles, revine după 8 ani de pauză cu un nou material. Ea va lansa mâine albumul intitulat Sit at the Table, un proiect despre identitate, putere, independență, durere și vindecare, după cum declara artista. Printre colaborările de pe album se numără cea cu rapperul Lil Wayne, dar și cea cu Kelly Rowland, fosta colegă din Destiny's Child. Iar la sport, în etapa a doua a grupelor ligii Europa staua primește vizita echipei spaniole, Villarreal. Real. Meciul găzduit de Arena Națională din București va începe la ora 20. 400 de jandarmi vor asigura ordinea. 93 minute, gata știrile, vă las cu Bogdan Robel și Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra! Ora în care ne întâlnim cu Shot Live la 21 și cu noua lor piesă să auzim cu toții cum sună și până atunci avem o tabletă de dat la ascultătorul pe versi imediat. Dacă ghicești ce piesă traduci Ionuț Astăzi la 21. Bună dimineața. Bay I wanna know that you'll still be there when I'll be coming home I this I taste before I feel alive now, you slow. The way you move it keeps me on the floor.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 with me, and we will see the stars. I provide everything that you need. My only one, Can ride spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need, that you need, with me, and we will see the stars. I provide. A Este 9 și 7 minute aici la Radio 21, Ionuț, suntem pregătiți pentru Ascultătorul pe Vers? Tring, tring, tring, mi-a dispărut clopoțelul! Să a luat clopoțelul? Nu crezi? Da, băi, ce oameni! Băi, cum să furați, mă, clonțul? Uite-l, mă, aici! Clopoțelul! Ah, Neața, este 9 și 7 minute la Radio 21, este timpul pentru Ascultătorul pe Vers. Rubrica unde eu traduc o melodie, voi sunați și... O ghiciți? Și ce câștigați? O tabletă. Bă, nene, o tabletă, înțelegeți? Nu de ciocolată. Din aia cu LCD, cu display, cu toate nebunile. Hai să începem. Nu te voi minți. Știu doar că el nu este potrivit pentru tine. și îmi pot spune dacă nu am șanse. Dar o văd pe fața ta când spui că el e cel pe care îl vrei. Și-ți pierzi tot timpul în această situație greșită. Și vrei oricând să înceteze. Știu că eu... Te pot trata mai bine decât el poate Și orice fată ca tine Merită un gentleman Spunem de ce irosim timp Pe nelegiuirea ta irosită Cred că tu ar trebui să fii cu mine Știu că te pot trata mai bine Mai bine decât poate el, doamnelor Bravo Ia mai mai? Hei, Mânați! 0372 069 699 Cine ne tablet tableta astăzi? Aflăm uh, imediat. Beatriz răspunde la telefon. Și la telefon era Pia Zine Beatriz. Radu din Tulcea. Bună dimineața Radu. Dimineața. Ai fost atent? Am fost așa, cred că Zine, ce să avem astăzi la ascultătorul pe vers? Uh, uh, Cum? Sun... Uh, sun Mendez Better. Aia! Didi! Aia, Dar, no. zi, dar cine ti-a șoptit acolo? Uh, un coleg de serviciu. Sean <laughs> Mendez, el este varianta originală. Sună fix așa. Da, așa, ca vă zic. <laughs> adică, fix-asa. Este melodia originală. Iar tu, Radu, tocmai ai câștigat o tabletă. Radu! Ultima! Ultima! Ultima! ultima tabletă! Știi că nu e ultima tabletă. Hai să nu, să e ultima. Ce nu e ultima tabletă. Mai avem. Ah, S-a încă... prelungit combinația <laughs> yeah. cu tabletele. Bun. Radu, cum faci tu când câștigi o tabletă? 1, 2, 3 și. Bă, mă bucur cu colegii de serviciu. Păi ia, hai, tu și cu toți colegii. Vă tableta și împărțiți Deci, da. ai, colegii sunt în jurul tău. E colegul care m-a ajutat. E colegul. Deci amândoi Hai vă bucurați, isteric. 1, eee! 2, 3 și... Eee! Așa bucurie, așa bucurie. Bine, Radu să rămâi puțin pe fir, da? Da, da. Stai da. puțin acolo și spune cum intri în posesia premiului. Felicitări. Și să ai o zi bună! Este 9 și 10 minute. Băieți de la SHOT sunt live imediat la 21. 20... Soare, mare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 Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmări pentru suprafețe multiple, 1500W și filtru HEPA la doar 429 lei. EMAG, online, va fără simplu. Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-milositoare, am o veste foarte bună pentru tine!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 Con el lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue solo con un beso Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar Diminaza Marefel. Mafel awesome. la radio todo este 9 și 17 minute Au venit băieții de la Shot în studio E nebunie că sunt mulți Băieții ăștia sunt mulți, mulți Ce faceți mai băieți? Bună dimineața da, Ce ziceți ce da, da. Bă, am auzit că a la băuta seară și am zis să-i aducem nu un șat Nu mă s-a <laughs> okay, okay. dus vestea Așa auzi mai a auzit și ocazia ta focazist. ce Băieții de la Shot în studio au venit uh, cu piesă nouă, au venit cu un pachetel ce e oare? Au v am adus un cadou. Ceam? Am, am adus niște Ia vedeți. Ia să vedem. Niște. O să vedem. Pot să desfac eu? Da. da, Este un cadou pe care scrie ha ha și ha, are ha, sigla ha ha pe Și spate. are și un bibel de pupic. Uite acolo uza de jos, alea Da, e și aia de sus Am rupe, mă, că e cadou Nu trebuie să stai să Deci se rupe de de la cadou, da? Mamă, stai Deci alte <gri> activituri? <ap -ți> Lați și voi? <gri> Lați pupiți? Lați pupiți? Mamă, ce-s astea? Astea sunt depus pe frigider? Da? Da? Sau, nu știu, ceva metal Magnet cu shot. Ia uite ce mișto dar nu, nu le bea șrubi. Așa. Așa. Băi, eu de aia m-am, eu de m-am bucurat Asta că vin. Stai așa, aici, aici, să vezi da. Apropo de vot. Ia să vedem. Ce am pachetul ăsta? E în astea? deci avem o cutie, hai să o desfacem. Are și un uh, ha ha ha pe un spate. 4 dintre ăla. Cine? Dar citește, te rog mult, citește ce am scris pe cană și că Iată. am gândit la tine, fii adăt. De Piesa lor, atenție, se numește Inevitabil Și zice, inevitabil dai un shot Inevitabil mai dai unul Iar după aia te mai trânzește doar Radio 21 v -au, v -au, v -au. Bac Bă, v -au, v -au, o, mai, detalii, asta Și așa stau de căndile, nu? Avem pentru fiecare Ia și tu, Bogdane mai nu foarte tare Vă super Rale. mulțumim, da, băi no. Hai să vorbim puțin despre piesă Inevitabil Ce e cu inevitabil? Cum s-a născut? Ce vrea de la piața musicală? Ce vrea să transmită? Inevitabil al doilea single shot Hai să vorbim în microfon Așa da. uh, Inevitabil al doilea single shot Uh, o piesă mult mai sensibilă față de primul care a fost un mini club banger, cum i-am zis noi. Mini club banger? Mini club categorie <laughs> no, no, Nu, e un club banger, dar pentru mini. <laughs> așa? O despre ce? De o piesă o piesă frumoasă, junior. E despre abuz. Am suferit lunile alea când scris-o. <laughs> deci așa e o poveste la mijloc, cu o fată la mijloc. Da, da, cam așa se întâmplă. În momentul ăla, de fapt, când ajungi acasă și vrei să dormi, Noaptea după o zi plină în care n ai avut timp Să te gândești la ea Ești când te bagi în pat atunci nu mai Ai a făcut toți somnul, Cam asta se întâmplă Inevitabil Mi s-a întâmplat și mie cu matematica Când eram la 12-aia cu matematica fix Asta mi s-a întâmplat Nu aveam somn, nu mai diferențiale Visam N-ai cum, aia uite, uite, vezi, inevitabil Uite, știi ce vrem să facem cu voi? Ce? Am vrea să ne jucăm un joc pe care am început să-l jucăm cu invitații noștri până acum Se numește Melodia Perfectă E vorba despre a găsi Melodia Perfectă în diferite situații Și uh, v-am dat o listă, ați văzut acolo Ia să vedem dacă putem să o găsim și noi Și am vrea să ne spuneți care e pentru voi Melodia Perfectă în următoarele situații Ok Prima dintre ele... Este situația următoare Care e melodia perfectă În timp ce faci duș și țipă părinții la tine Să ieși odată din baie Sorin, tu stai mult în duș, zi Și tu cânti mult piesa asta Ia zi, Sorin, care e piesa perfectă Atunci când faci duș și țipă părinții Să ieși odată din baie Piesa de la rebellion is in the feeling myself feeling, my, feeling Myself feeling myself fie rușine, tineric. Asta e, nu? -t <t <komoilă> deci piesa <fixi> Piesa ideală când ești în duș și ți părinții la tine și din baie. Și atitudine -are. <Malays -off> bon! Haideți să vedem următoarea situație. Bun. Cu ce ne jucăm? Băieții de la șot, care este melodia perfectă atunci când ți se de mancarea în cuptor? Dacă gătiți, dacă nu gătiți, nu contează. E previzibil Nu există altă piesă decât paraziți, <m> arde. Se <risi> <g> se arde mancarea în cuptor? Nu Serios? Da, să vedeți, cum e să curățați un cuptor după ce arde cum Uite cum arde, dar asta e alta discuție. Cum este să o bucătărie după ce arde? Și ultima Stai puțin, ce ce cum e să curățați o bucătărie după ce arde? De ce? Se, se întâmplă să mai mergi la duș Să feeling yourself și uiți mâncarea pe foc Ai pățit treaba asta? A asta am, Da, în am, când eram la EMEI, am pățit-o Era tot bucătăria neagră Ma. <laughs> uh, îți, îți recomand să te feeling yourself direct în bucătărie Ca să poți uh, Bine, să și cu o pe mâncare Și cu ochii da, păi pe... A, a fost o fază Ne-a trimis tatăl Lissorin de la Galația Suică de-aia, forță Cum se și face. Era ne la o răceală și a să o fierbem la noi acasă Mamă, mare foc, a fost o țuică flambată, s-a dus tot. <gri> Nu se stingea a, nu se stinge niciodată. Bă, și un, un telefon n-ați dat. Pe bune, deci un, că vă învățam a făcut, eu. A făcut țuică, când mi-a sunat ai cu Cu da, piper, da, cu tot. Zilele astea m-a sunat astea și a zis că vine să plămână viitora în bucur. Hai, hai, dați-mi și la un telefon. Da da Bun, ultima probă pentru voi. Care este melodia perfectă în timp ce te alergă câinii maidanezi? <gri> Sunt maidanez Păi maidanez mai mai Sunt un maidanez Pe bune? <gătă> pe asta va alergă pe voi câinii? Da Asta e Voi alergăm în brigadă Răspunsul nostru, adică sunt și imaginea de... Imaginează, Imaginează Auzi, dar voi știți versurile de la piesa asta? Aia, Așa a, puțin. Cât de cât sunt un... Ia Sucă că sunt super -a curios Și sunt sunt o maidanis, nu sunt de la Peking, ne ca un piculat mic cu monstre orice Mulț, orci. Acum. Cum mi ce la la și dacă? Dar n-am timp. Bun, Asta e piesa de de alergat mai daneze peste. ne și Foarte tare. Bun, să înțeleg că v au alergat mai daneze de ce ați experimentat o? Da, sunt din Buzău. Bun, hai să vedem uh, cum sună noul single shot. Băieți, o să meargă în camera de joacă, în camera de concert. Am văzut că ați repetat și altceva, nu doar uh, Da, ce se întâmplă acolo? O să aveți o surpriză cumva pentru noi? sau? Băi, da, da, să ne să cântăm destul acum? de mult acasă, că stăm împreună de mult și asta facem noi. Usule, vorbește microfon. Gata, vorbesc microfon. Așa. Și am pregătit și un cover, o să vă arătăm, o melodie care ne place nou mult și... Așa. Ok, ok, hai să o așa la nivel de surpriză Pot Bine. mai dăm și un mini-banger din asta. Un mini-club banger. Banger. Mini banger Da, mini-club banger cu Așa banger. facem 9 și 24 de minute Imediat, shot live la Radio 21 Cu noul single, e Inevitabil Ina acum cu Heaven, rămâi cu noi Bună dimineața! I wanna feel your hands, love 28 de minute, am revenit la dimineața în mare fel și în camera de joacă sau camera de concert, numiți-o cum vreți și Rubel, Ionuț, amândoi sunt cu băieții de la SHOT mă auziți? Da, da, da, te da, Vă foarte rău pe voi, dar Aoleu. da, nu stiu de ce Care e problema. atent că dacă vrei să ne auzi mai bine trebuie să deschizi pagina de Facebook Radio 21 unde suntem live video cu băieții de la SHOT care ne vor cânta astăzi noului singă, se numește Inevitabil și se aude chiar acum, pe 21. Ce nu v-am zis în interviu e că inevitabil face parte de pe IP-ul nostru care o sa apară peste 2 săptămâni. Uh, avem 6 piese și venim cu multe alte piese. Asta v-am să zicem. V-așteptăm! Uh -huh. <gâng> <gâng> <gâng> Aha! Bună dimineața, v-ați trăsit, oameni buni? Că doar atunci mă ziceți. Un unde jumătate. jumătatea? Live la Radio 21 Eșed, mami, asta se întâmplă. Mă simt sufocat, yeah. sunt înconjurat De, de, de parfum tău Aseară te-am visat, astăzi te am sunat toată fac doar rău Cât De aproape mi-ai fost -am, că te știu, te deros Acum ești departe, undeva Întreabă de tine inima Și poate... Poate tot ce fac acum e în zada Te-ai ști măcar te mai strâng te în brațe brațe Asta va fi un noapte de coșmar E inevitabil mă gândesc la ea Atunci când vine noaptea Că doar atunci mă Strâino, da, tu, trecut de, de mult Sunt pierdut printre file rănit gahile Nu pot să fac pasul, cu un compasul, mă-nvârt în cer Încă încerc să găsești ce iubesc, să mă regăsesc Găsesc greșit, incomplet, faptul că te iubesc Stâlhar hardulce amintește-ți de mine, de tine, de noi? Nu noi! De zile, de nopste, rog să în inima Și mi se pare că e neterminată, cartea scriu un vise Pagini multe pentru tine, eu și noaptea. Poacă tot ce fac acum e în s-a dat Da-i mai strâng în brațe ea va fi o dată de coșmar Inevitabil mă gândesc la ea Atunci când vine noaptea Că doar atunci mă treabă din inima Ce? Unde-i jumătatea mea? Hai. Inevitabil mă gândesc la ea atunci când vine noaptea Că doar atunci mă întreabă inima Unde-i jumătatea? Mă-ntreabă inima Unde-i jumătatea mea? mă întreabă inima Unde-i jumătatea mea? mă inima unde jumătatea mea? Mă întreabă inima Unde-i jumătatea mea? Inevitabil mă gândesc la ea, la ea Atunci când vine noaptea Că doar atunci mă întreabă inima unde jumătatea mea? Inevitabil mă gândesc la ea Atunci când vine noaptea ca doar atunci mă dăva inima, unde-i juratata. Mm -hmm. S-ar pe a și si hai sa facem si capul la frumos de la Carla Dreams imperfect. De ce? Aha! Asta asa de sufletele. Îți place mult piesa asta, am făcut un cover, am pus și pe pagina asta de Facebook. Yeah. Uite, mi la lacrimi, ține, strângem pu dorul meu de tine. Oh, oh, oh, oh. Te-a prins grăbit, rapid azi, când împreună seamnă ieri, se începe azi. Tu ai văzut doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva dacă o faci pentru tine hey. Tu n-ai văzut că partezi uh. O fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime ce uh -huh. locul ei acum îți spun Eu am găsit pe cineva ca mine cool. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, deja fac? dragoste mele este defect plus de fake eu am găsit camine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus, yeah, legea dragoste mele este defect plus de Uite de ce tu la liber Ochii după ochii la plin dar sincer În colțul să de gânduri Oare-i unde făcătate-o citit printre rânduri? Oh, oh, oh. Dar tu o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime Yeah. Și locul ei acum îți spun Gen Ce să mai fac un fier Dacă nu ai deschideri, de În mă vezi că nu pleci capul niciodată Hai să o luăm de la care cap Spre hotare sunt curbe multe În mișcarea rectilinie văd doar pierdut pierdute Ardemi ultimul suflu sincer Din bombă e fitil O sumă ce am în mine Cum sună tot cât ai clipit Îmi sună animic Și vreau să lup cu foc de mic Cât imperfectă ți-e portret Am greșit, sunt fericit Yeah eu am găsit pe cineva ca mine Cum? Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect, plus defect Eu am găsit pe cineva ca mine Cum? Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect, plus defect Yeah! Taberis gami da. Solin, Carlos, Lenin, ciuno, two pass shot. How can taste? Cole sau dacă, rei să spun în engleză este Kale. KO. Ne-au could not know single inevitabil după care Colors Dreams Imperfect in the style of shot. S-a auzit extraordinar. Suntem live și pe facebook 21. Dacă ați ratat această cantare sau dacă sunteți în drum spre muncă, deschideți Facebookul 21 și găsiți totul acolo. Vă mulțumim frumos. Trupașat, acest boy band care o să facă istorie în România, Iați ați auzit la Radio 21.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 Secretul genelor lungi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 Viața sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Me, Radio 21. 3 de minute. Am revenit la dimineața în mare fel și uh, avem o listă de sărbători super ciudate de pe globul ăsta, prin care ar fi foarte fan să trecem. Dar de unde a pornit toată discuția asta? Băi, a pornit cumva de la faptul că eu când eram mic, am fost la un moment dat la țară cu Colindu. Cum fac copii? Mă, și eu nu eram pregătit pentru experiența aia, frate. Pentru mine, Colindu însemna să mă duc niște prieteni de ai familiei noastre, să le bat la ușă Să le zic oricum -a veselat, Să oricum vă aveți Se să trei Să îmbătrâniți Bă băiatule Tu știi cum de oamenii la țară <fânt> Au playlist În primul rând Deci au o grămadă De piese Și e Totul e într atmosferă Din asta cerească Este o nebunie Cum stau oamenii Și te ascultă Și vin și alți vecini Din alte curdi Și se strâng acolo Și ai public Eu efectiv m-am blocat M-am pus ultimul în spate Și n-am mai zis nimic Eu nu mai știam să mai cânt când -ai am... da solo? Nu mi-am dat, nu mi a dat nimic Și la final am primit o grămadă de chestii Foarte mișto, am primit mere Am primit nuci, am primit uh, Colaci Păi eu nu știam ce la colac, pentru mine colac era la de să umflă înțelegi? Și am văzut colaci Asta zic Și am căutat noi, pentru că astăzi este Throwback Thursday, de obicei joia Ne aducem aminte de un moment frumos din viața noastră Am căutat și alte Obiceiuri, dacă veți Alte tradiții, alte sărbători Care au loc pe glob și am găsit unele foarte mișto. Uite, de exemplu există bufetul maimuțelor în Thailanda. Există chestia asta în ultimul weekend din noiembrie se sărbătorește bufetul maimuțelor, se știe că acolo maimuțele din junglă fură mâncare. Vin, ies din junglă, merg, mă rog, ajung printre oameni, hărțuiesc oamenile, fură mâncarea, ei s-au gândit Islandezii să facă bufetul mai mulțelor. Mai exact, uh, fac, pregătesc un bufet suedesc cu alune, cu castraveți, cu crabi și cu băuturi carbogazoase, inclusiv le pun și suc acolo, din deci ce înțeleg. Un fel de Crăciun al mai mulțelor. Mai multe fandosite, alune și crabi, da, semințele și fish fingers, nu le mai place, da? <laughs> Uite, este foarte, foarte mișto în Spania, unde Există sărbătoarea asta, se numește La Tomatina Aproape 30.000 de oameni anual Aruncă unii în alții cu roșii, frate Cu roșii, în general Și vin tot felul de tractoare Care au remorci pline cu roșii Și oferă muniție oamenilor Cred că a văzut toată lumea imagine O dată în viață de la se pare Tomatina da, da, am zis e. că o să mă duc o dată să mă bat cu roșii cu oamenii și n-am că doare, frate. E de făcut treaba asta. Nu pe că că doare. Depinde, dacă ți românești Ole mai că te dacă da. te lovești tare nu ți de nimeni în <laughs> Că ești în, în sos de roșii, nu se vede dacă sunt da, Mie mi place foarte mult. Mie mi îmi place foarte mult sărbătoarea asta, festivalul dăi un pumn vecinului tău din tincu. Wow. Deci, de pe vremurile când zeii cereau sacrificii cu sânge, sătenii din orașul ăsta Tincu au luat-o la propriu și au decis să ofere zeilor un spor sângeros. Băi, nu, da' e un pic de unde, unde găsești toate băieții. Băi, sunt sunt pe macapungromi, mi s-a părut foarte, a, foarte festivalul tare. Festivalul ăsta nu are loc la vasului? Da, zilnic? în fiecare zi de 3 ori pe zi. Dă un pom vecina, uite, <laughs> Mi-a mai plăcut foarte mult ziua găștei Nu a. se știe cum a pornit, este în Spania, unde mai mulți spanioli încearcă să decapiteze o găsca dată care atârnă pe o sfoară în mijlocul portului din oraș. What? De ce? Nimeni nu știe, dar totuși o fac. Se spune că că îți aduce noroc la pariuri, dacă decapitezi de Bine, lasă Hai să ne le citim chiar pe toate, le găsim pe omaga.ro E un site foarte mișto. Și dacă mai permis să intru și în ziua meteorologii. Aoleu, hai zici că ziua Aoleu, meteorologilor. Meteo în fiecare -zi. Zi la radio, pe 5 februarie în fiecare an este sărbătorită ziua meteorologilor. Se mulțumește, practic, celor care uh, aduc vremea. Și este o săbătoare internațională. Ar trebui să-l sunăm pe busul de 5 februarie să-i spunem la mulțean busul. La mulțean <laughs>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 50 de minute, am revenit la 21 Ne pregătim să închim emisiunea de astăzi Dar nu înainte să vă spunem pe Repede înainte, de ce s-a întâmplat Cu Florin Salam, care a declarat De curând, probabil ați văzut asta Că nu mai concertează în România A zis nu, nu, nu, nu Nu nu a explicat exact de ce Dar, dacă vă amintiți voi bine Sau poate nu vă amintiți, dar vă spun eu Exista un documentar cu viața Mareliștilor din România era, te -ai uitat la asta, nu? era studiu de caz Am văzut foarte multe scene de acolo, da Asta de film cu prietenii Asta faci tu? Da. Luați un popcorn când în asta ne uităm la viața maneliștilor Așa, erau foarte multe scene interesante Acolo, studiu de caz cum pe Florin Salam Care a pățit o grămadă de nebuni La cântări Adică, indiferent acum de genul muzical pe care îl cântiști, un artist pe scenă e pentru că în mare clientela pe care o aducea Florin Salam la concerte, era dintr-o zonă mai periculoasă un pic a societății, înțelegi? Erau mai buni Interlup. interlopți <coughs> public acolo. A trecut Florin Salam prin niște situații foarte grele și la un moment dat a zis că se gândește serios să se lase de cântările astea, pentru că S-a întâmplat să fie și sequestrat. E foarte greu să cânti dacă ești salam feliat Așa Băi, nu, dar da, să nu felieze băieții da, v a prins mai greu Mi-a plăcut, mi plăcut foarte mult o glumă de la Times New Roman În care băieții au zis că salam de fapt pleacă din țară Fiindcă toți hipsterii ascultă melodiile, dar numai ironic Adică nu-l apreciează la adevărata valoare Așa, și-a anunțat Florin Salam că nu mai concertează în România Păi și-a catrafusele, după cum ziceai, și tu și pleacă afară E! Asta vreau să aici vreau să ajung să a bă, constituit pe Facebook ev evenimentul următor. Eventul Florin, Salam e și al meu. <laughs> nu ne părăsi <laughs> E foarte tare Pe 4 octombrie are loc această acțiune La piața universității se strânge lumea Pentru că nu este de acord Ca Florin Salam să plece din țară Ne pleacă valorile Florin Salam este și al meu Probabil o să gățească repede și număr La care să pot să donești 2 euro Ca să-l aducem pe Salam în în țară Până atunci donează 2 euro Păstrează pe Salam în țară La un număr fără număr <laughs> Mâine dimineața la 7 revenim la 21 După 10... Andrei Remeța, noi suntem Bogdan, Șurubel și eu nu. Ba Vai, Încearcă fusta asta și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 Get lost sometimes, you know come along? I'm thinking why not. Why not? I'm, I'm sad, so I'm lucky. I'm not your enemy. Alava o seu coração, eu quero ter não abra mão Desse nosso amor sensual. Diz que pode ser a salvação. Alava o seu coração. Eu quero de não abra-mão. Desse nosso amor sensual. Diz que pode ser. Do you feel better? Better, better, better? One more time, push me over the edge. Do you feel better? better, better, better. Just blow my mind. My lips are on the stage, I'm witness. My body's gravity pulling your hands. I'm not looking for a shy guy, oh baby, shy guy, oh baby. Falava o seu coração, eu quero te não abra mal, desenho o amor sensual, diz que pode ser a salvação. Falava coração Eu quero te na vata mão Ves no amor se zotis que ter. I want you to open up your love Let's see if your Yeah, and a 10 salutare, dragilor! Bună dimineața! Cu pe buze, Reme se întoarce cu superhiturile. hiturile. Deocamdată, Alexandra Gavrila ne aduce știrile. ne bună Reme, ne bună tuturor! Azi avem parte de o vreme frumoasă și mai caldă. maximale se vor încadra între 19 și 27 de grade Celsius. Sunt ceva nori în dimineața asta, prin nord-centru și est și doar în zona Carpaților Orientali e posibil să blow slab. În București, Cersenin și vreo 25 de grade în termometre după amiază. Momentul Registrează 13 grade în capitală.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 Comentare. Procurorii anticorupție susțin că Vasile Blag ar fi încasat 700.000 de euro ca să numească diverse persoane în conducerea companiilor de stat. Fostul ministru este acum anchetat sub control judiciar. În zilele următoare, conducerea PNL se va reuni pentru a stabili o strategie după ce acesta și-a dat demisia. Continuăm știrile. Stilista Adina Buzatu și scriitorul Eugen Burada sunt personajele principale într-o amplă anchetă declanșată în această dimineață de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Se fac percheziții la această oră la sediile mai multor societăți comerciale din capitală Prahova, Ilfov, Suceava și Iași. Acuzațiile sunt de evaziune fiscală și spălare de bani. Mergem mai departe. După 26 de ani de la lansarea videoclipului Freedom a lui George Michael, revista Vogue a făcut...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 Linda Evangelista și Naomi Campbell. Iar la sport, în etapa a doua a grupelor ligii campionilor, derbiul dintre Atletico Madrid și Bayern Munchen s-a încheiat cu scorul de 1 la 0 și a fost câștigat de spanioli. 10 și 2 minute, gata știrile, vă las cu Andreea Remețan, ascultați Radio 21. Asta înseamnă că vin hiturile. Avem Sia cu Jean-Paul, Imediat, Kongs, This Girl... Dona's Blue cu Perfect Strangers Come on, come on, come on Și chiar acum John ne duce cu un în rai Hai, zumbetul pe buze, să ai parte de o zi ușoară Și să încep dimineața cu dreptul împreună cu Radio 21 Nu e, nu e, nu e, nu e care să nu fiu e om, nu e, om, e să ne fi suferit Poate, poate, poate, poate În dragoste să te rănești Dar fără ea, fără ea, fără ea nu să trăiești